și în cer și pe pământ, el mi-ta sfânt. După melodia destul de obișnuită pentru cei mai mulți dintre ascultătorii noștri, urmează anunțul deschiderei unei noi emisiuni a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Este vorba, iubiți ascultători, de programul L-117, în cadrul căruia astăzi vom citi câteva versete din Evanghelia după Luca, de la capitolul 8, Editând câte puțin asupra fiecăruia, împreună cu preotul Nicuriță, care, inspirat de Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, a alcătuit un mânuit de cugetări și meditații pentru fiecare verset din întreg Noul Testament. Înainte de a procede la citirea versetului 56, urmat de explicațiile care îl însoțesc, verset cu care ne începem studiul de astăzi, haideți să mai dăm o fugă prin zaroșie, să vedem cum mai stau lucrurile pe acolo. În ultima noastră întâlnire, am lăsat-o pe Ana Samora, rugându-se, luptând în rugăciune în mod serios zi și noapte pentru întoarcerea la Dumnezeu a Domnului Cozima, omul acela care făcuse atât de mult bine acolo, dar care nu vrea să-L primească pe Dumnezeu. Astăzi citim următoarele. Și iarăși era o după amiază de duminică. Lângă stăvilar stăteau meșterul și calfa. Andrei avea o carte în mână și se duse curând în pădure ca să se plimbe. Ana, tu erai încotro! Vă căutam, domnule." Pe mine?" Ochii lui Cozima privire cercetători, fața palidă a fetei. Vă rog, citiți această scrisoare." Ea îi întinse hârtia. El recunoscut de departe scrisul mamei ei și și încruntă fruntea. În scrisoarea, de altfel scurtă, scria cam ceea ce urmează. Scrisorile Anei devin tot mai supărătoare. Văd că nu se face deloc mai bună la dumneata, Ba din potrivă devine tot mai rea, dar dumneata scrie așa fel despre ea de parcă cine știe ce înger ar fi. Oare ce ar fi crezând oamenii la care stai dumneata despre noi că o lăsăm atâta timp acolo? Într-adevăr, acasă nu are voie să vină, sunt bucuroasă că am liniște cu bărbatul meu, dar din pricina crevetirii oamenilor i-am găsit o slujbă bună în Budapesta. În vară a fost aici o doamnă de acolo, desigur o evreică, dar bogată i a auzit de la cineva despre Ana noastră. Acum a venit din nou și a angajat-o imediat pe Ana. Îi dă 10 guldeni pe lună. Nici secretarul n-are mai mult la noi. Ana să-și facă imediat bagajul și să plece de la dumneata direct la Budapesta. O să-i trimitem și banii de călătorie pe care i-a lăsat aici doamna. Cozima citi scrisoarea până la sfârșit și părea că vrea să o mototolească. În loc de asta se uita la fata care stătea liniștită acolo. Domnule, am venit să vă spun că trebuie să plec. Și tu vrei să pleci, Ana? El se apropie de ea. O, n-am nicio posibilitate să rămân. Dacă bunica s-ar îmbolnăvi și ar trebui să o îngrijesc, atunci aș avea un pretext. De altfel, n-am motive să rămân. Oricum, în ultimul timp, mi-ați lăsat mult timp pentru slujirea Domnului. Într-adevăr, aici nu mă pot îndrepta, zise ea cu un surâs fin. În zadar ar aștepta o ei. Acasă nu voi putea să mă duc curând, dar dacă mama poruncește, trebuie să ascult și să mă duc la Budapesta. Dar vrei să te duci la evreică? Morarul se uita fix deasupra munților. Dapoi, de îndată ce m-am obișnuit cu gândul că trebuie să părăsesc această grie dragă și toți prietenii buni de aici, mântuitorul mă va ajuta și să plec. În fond, mie e tot una unde-i pot sluji față de oameni, creștinilor sau evreilor. Asta nu mă deranjează. Sunt gata să mă duc oriunde mă călăuzește Dumnezeu." Bine, bine, dar ce se va întâmpla cu lucrarea printre femei?" Lucrare? Șovăiana. Nu știu de vreuna." El zâmbi ciudat." Așa? Păi cine a trezit sufletele adormite? Cine le-a învățat să-L cunoască pe Hristos aici la noi?" zise Cozima. E, domnule, asta a făcut-o bunul Dumnezeu. Iar dacă eu l-am putut ajuta cu ceva, atunci slujba mea a fost neînsemnată. De fapt, zise ea gânditoare, mă gândeam că mă pot muta la doamna Zeman. Ea ar broda, eu aș coase și asta ne-ar fi de ajuns pentru întreținerea vieții și am putea îngriji și de cei doi orfani. Îmi imaginasem că va fi foarte frumos, dar acum totul s-a terminat. Pe fața lui Cozima trecu o lumină. Tocmai voia să obiecteze ceva, când pe stradă se ridică niște nori mari de praf, se auzi tropo de cai și se ivi o trăsură. Eveniment rare ori văzut în sat. Morarul se uită într-acolo și apucă fără să vrea mâinile Anei. Primim musafir, strigă el, stăpânându-și cu greu emoția. Vorbim mai târziu despre problema ta. Deocamdată nu scrie nimic acasă. Cine știe dacă nu vom mai avea nevoie de tine aici? Cozima se grăbi să coboare, și curând după aceea se oprim în fața morii o trăsură. Din ea sări un domn tânăr, zvelt și un altul, deja cărunt, îl urma. Inima Anei începu să bată nevalnic. Deși nimeni nu-i spusese, ea știa că sosise tatălui Andrei și mult gelitul Eduard Zamec. În prima clipă, fata a făcut cuprinsă de nedumerire. Oare ce trebuia făcut? Să-l aducă pe Andrei sau să-l oprească? De felul cum va recurge revederea aceasta, alterna atât de mult! În emoții ei nu văzut deloc cum Cozima îi salută pe musafiri și îi condusă pe un drum lateral în moară. Când își veni în sfârșit în fire, dispărusele deja cu toții, iar trăsura trecea peste pod spre curte. Iubiți ascultători, încheiem aici fragmentul care l-am avut rezervat pentru lecțiunea de astăzi. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră în lecțiunea viitoare! Vom citi fragmentul care constituie, de fapt, punctul culminant al povestirii, întâlnirea dintre Andrei cu cel pe care îl considera mort, Eduard Zamek și cu tatăl lui. Pentru astăzi rămânem aici și ne mulțumim să observăm adânca smerenie a acestei creștine Ana, care, deși fusese instrumentul principal, vasul ales al lui Dumnezeu, prin care a trezit la lumină și la viață un sat întreg de oameni, nici nu-și dădea seama de lucrul acesta și când Cozima o întreabă ce se face cu lucrarea ei, s-a arătat foarte nedumerită, deoarece ea nu considera că ar fi făcut o lucrare. Doamne Tată Ceresc, ajută și pe noi la rândul nostru să te slujim cu mult devotament și cu adâncă smerenie în Duhul Domnului Isus Hristos, care din dragoste pentru noi s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un chip de rob. Dorim să facem lucrul acesta... Pentru ca numele tău să poată fi slăvit Iar bucuria ta să fie mărită Văzând rodul suferințelor tale Cât mai multe suflete câștigate pentru tine Amin În dreaptă privirea spre tine Isuse spre tine soții în cerul vieții din mine Înalt și frumos și senin. Ești Hristos, să fiu o rază din viața ta și să rămân așa. Să fiu o rază din viața ta și să rămân așa, așa să ne ajuți, Doamne, pe toți cei care ne-ai chemat să ascultăm mesajul cuvântului tău și astăzi. Amin. Iubiți ascultători, suntem la versetul 56 de la Luca de la capitolul 8, pe care îl citesc, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Ne aflăm deci în împrejurarea în care Domnul Iisus a înviat fetița aceea de 12 ani, copila fruntașului Iair. Părinții ei deci au rămas uimiți. Vedeți, lucrările Dumnezești pun în uimire pe toți oamenii, chiar și pe dușmanii lui Dumnezeu, deși ei ascund acest lucru. Cel înviat din moartea păcatului pune în uimire pe toți cei din jurul său, pe toți care l-au cunoscut înainte de a fi înviat. El nu mai este ceea ce era. Creștinul adevărat este un om nou. Un înviat din moartea păcatului și starea deosebită de lumea în care se află dă naștere la întrebări. Este o priveliște pentru toți. Acela care nu uimește pe cei din jurul său, susținând totuși că este creștin, că e întors la Dumnezeu, acela încă nu este născut din nou, nu este înviat din moartea păcatului. El poate să-și împlinească niște datorii religioase, dar acest lucru nu pune în mișcare pe nimeni. Viața urmașului lui Hristos pe pământ este un foc puternic, arde și luminează. Cum ai putea să spui că tu ești credincios și că mergi spre cele cerești, că nădăjduiești într-o patrie cerească, în vreme ce în fiecare zi lupți cot la cot cu toți cei care umblă după lucruri pământești, după plăceri, după onoare, după bani, după slavă de șartă. Cine te poate crede? Unii te socotesc nebun, alții te socotesc mincinos. Unii care nu vor să-și bată capul cu tine te lasă în pace, dar nimeni nu te consideră credincios. Nimeni nu poate să te creadă că mergi spre cer în vreme ce tu te îndrepti cu toată puterea și cu toată viteza ca și ei spre cele pământești. Dacă n-ai pus în pe cei din jurul tău, dacă îi n-au văzut că tu ai un alt drum, ai o altă orientare, atunci să fii sigur, nu ești creștin. Lucrul acesta este foarte clar. Nu poți merge spre sud și în același timp să te bucuri de ajungerea la Polul Nord. Cine te aude așa, consideră că ți-ai pierdut mințile. Cum poți să vorbești de ajungerea la Polul Nord în vreme ce tu mergi cu toți oamenii spre polul sud, cum poți să vorbești despre lucrurile cerești, să susții că ești un credincios, în vreme ce alergi cu toți ceilalți după lucrurile pământești, interesele tale sunt la fel ca ale lor, alergarea ta este la fel ca ale lor, plăcerile tale sunt plăcerile lor, desigur, o astfel de umblare este o mare înșelare. Așadar, să nu uităm adevărul acesta. Lucrările lui Dumnezeu pun în uimire pe toți. În tine s-a început lucrarea lui Dumnezeu? Cercetează-te! Aceea în care s-a petrecut lucrarea lui Dumnezeu, adică învierea din moartea păcatului, nici nu trebuie să spune cu gura lucrul acesta, pentru că lucrarea se vede. De aceea Domnul Iisus i-a oprit pe părinții fetiței înviate ca să nu spună nimănui le întâmplate. Fetița care umbla... Era cea mai puternică mărturie. Umblarea ta într-o direcție nouă, spre cele cerești, nu spre cele pământești, este cea mai puternică dovadă despre faptul că ești înviat la viață. Nici nu te poți ascunde oricât ai încerca, pentru că preocupările tale cele noi față de lucrurile cerești te dă de gol. Iar dacă asta nu s-a întâmplat în viața ta, dacă nu ai fost întrebat de oameni și cercetat cu privire la noua atitudine de după întoarcerea la Dumnezeu, e dincă vreme pentru tine să-ți controlezi întoarcerea la Dumnezeu, să o verifici dacă este adevărată sau este numai o înșelare. Iubiți ascultători, cu aceasta am încheiat studiul nostru asupra capitolului 8 din Evanghelia după Luca. Haideți acum să mergem în continuare cu studiul nostru și vom începe... Capitolul 9 din Evanghelia după Luca Avem versetul 1 pe care îl voi citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc și anume Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile Haideți să cugetăm puțin pe marginea acestui verset Domnul Iisus nu cheamă pe nimeni la sine fără un rost Precis. Lucrul acesta trebuie să-l știe bine orice creștin adevărat, pentru că orice creștin adevărat este un mădular în trupul lui Hristos. În acest trup slăvit, fiecare mădular, fiecare celulă are un rost precis, bine determinat. Când te cheamă la sine, Domnul Isus îți pregătește și locul în lucrarea lui, dar nu te trimite în lucrare. Până când nu ai mai întâi creșterea duhovnicească și până când nu-ți dă mai întâi putere și stăpânire peste toți dracii. Nu numai că nu este stăpânit de draci, ci este un stăpânitor al lor. Acesta este creștinul. De orice natură ar fi dracii, ucenicul lui Hristos primește putere de la el ca să-i stăpânească. Când Domnul Isus a dat putere ucenicilor peste toate duhurile rele, era și Iuda în mijlocul lor. Poți să ai un timp stăpânire peste dragi, dar dacă nu vechezi, ajungi din nou sub stăpânirea lor. În Iuda, a încolțit gândul trădării mântuitorului și din clipa aceea a intrat Satana în El. Când tu nu rămâi statornic în Hristos, când nu rămi statornic și hotărât în felul lui de a fi a trei o viață ca lui printr-o supunere totală față de cuvântul cel scris, să știi, ajungi sub stăpânirea satanei. Numai prin Hristos, prin felul lui de a fi primit în ființa noastră, prin ascultarea necondiționată de cuvântul lui, numai așa putem să scăpăm de orice drac și să vindecăm orice boală duhovnicească. Domnul Iisus vrea să facă din noi, cei care am crezut, niște lucrători împreună cu el pe ogorul mântuirii sufletelor. De aceea ne izbăvește de toți dracii. Această izbăvire este o lucrare necurmată a mântuitorului nostru față de noi cei izbăviți, căci dracii de toate soiurile ne dau târcoale mereu. Este o luptă permanentă pe care o ducem și trăim biruințe numai în deplină rămânere în Hristos în cuvântul lui scris, creștinul, spune Luter, este în același timp drept și păcătos, călător și ajuns la țel. Vrea să spună el că slăbiciunile din viața al creștinului sunt loviturile vrăjmașului care urmărește să-l din alergarea pe calea cea nouă și vie deschisă de Domnul Iisus Hristos. Însă ele, loviturile, nu pot nimici viața cea nouă din Dumnezeu. Și pentru că a venit vorba, ce lucrezi tu în lucrarea lui Dumnezeu, tu care te numești creștin? Tu care porți numele lui Hristos? Tu care ai fost botezat în biserică? Tu despre care s-a spus prin nașu că te lepezi de satana? Ce lucrare faci tu pentru Hristos? Dai tu toate cele ce ai lui Hristos? Sau le dai lui satana? Mulți care se numesc creștini, se dau lui satana de câte ori pe zi, când să fiu al lui să mă ia, să mă aibă și dau lui satana și soț, soție, copii, părinți, lucruri, bani, obiecte, îi le dau pe toate lui. Și totuși se numesc creștini. Nu cumva și tu, ascultătorul iubit, unul dintre aceia? Vai de mine, nu te înșela dragul meu! Grăbește-te și du-te repede înaintea Domnului Hristos și fă din nou o întoarcere serioasă și de plin conștientă la el, roagă să te ierte și spune acum să scape el din mâna lui Satan tot ce ei ai dat toată viața, inclusiv pentru tine. Iar după ce te-ai zbăvit din mâna lui Satana, căruia te-ai dat toată ziua prin vorbe fără rost, apoi să primești puterea Duhului Său Cel Sfânt și să trăiești pentru el. Dacă nu faci aceasta, nu te mai înșela singur cu numele de creștin, ba încă îți aduci un act de acuzare în plus în ziua judecății, căci Domnul îți va cere socoteală pentru numele pe care l-ai purtat dar prin viața ta îl ai dezonorat și l ai bagiocorit în fiecare zi și de atâtea ori pe zi. La versetul 2 din Luca de la capitolul 9 citim că Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Deci Domnul Isus mai întâi le-a dat putere asupra tuturor dracilor și să tămăduiască orice boală, apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Vedeți, nu poți fi trimisul lui Hristos și al împărăției sale decât atunci când împlinești anumite condiții, și anume să faci parte din împărăție, să stăpânești toți dracii și să poți vindeca pe bolnavi, așa cum arată versetul 1. Domnul Iisus și-a pregătit mai întâi ucenicii și apoi i-a trimis în lucrarea sa. Nu numai străini, dar nici ucenici nepregătiți nu trimite el să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu. Deci chiar dacă ești ucenic, dacă nu ești pregătit, nu este îndeajuns să fii trimis în lucrarea lui. După ce ești ucenic, ai nevoie de un timp de pregătire, ai nevoie ca tu însuți să fii izbăvit de toate duhurile păcătoase, de toate păcatele și toate apucăturile firii tale vechi. Și apoi să mergi, căpătând stăpânire peste draci, să mergi să eliberezi și pe alții. Un trimis al lui Hristos seamănă cu Hristos, trăiește în felul lui Hristos, se mișcă necurmat înspre Hristos. Toți cei care vin în legătură cu un trimis al lui Hristos știu îndată lucrul acesta. Trimișii soarelui, razele, au natura soarelui, adică încălzesc și luminează. Domnul Isus Hristos are pe pământ numai un singur fel de trimiși și anume cei care au natura firea Lui, adică cei care sunt născuți din nou din Dumnezeu. Domnul Isus nu are mai multe secte de oameni trimiși pe, pe pământ ca reprezentanța Lui, El nu are mai multe culte religioase, El nu are mai multe partide care se războiesc între ele, ci El are numai o familie de Copii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, care sunt una între ei, se iubesc, se ajută și se sfătuiesc, la fel cum Domnul Isus se iubea cu tatăl și era una cu el. Da, aceștia sunt creștini adevărați, nu aceia care se bărfesc între ei, nu aceia care se consideră că ei sunt mai buni decât alții, nu aceia care defaimă pe alții care sunt creștini, nu, aceia nu sunt creștini. Aceia nu au Duhul unității lui Hristos, ci au Duhul de ambiție, de mărire și de împărțire a lui Satan. Satana înseamnă diabolos, cel care aruncă în două părți. Hristos s-a rugat însă pentru una. Toți, se roagă el în Ioan 17, să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Aceia care zic că sunt și lui, dar n-au firea lui Hristos, aceia sunt mincinoși aceia care zic că sunt trimișii lui Dumnezeu, dar vorbesc de rău pe alți credincioși de alte culte, aceea care consideră că numai partida lor religioasă intră în cer, aceia care se războiesc între ei, nu, nu sunt ai lui Hristos. Hristos a rugat pentru ei lui să fie una și numai aceea care se implică, numai aceea care acceptă rugăciunea lui Hristos de unitate, numai aceea vor avea parte cu el. Domnul Isus Hristos trimite realități în lucrarea Lui, nu forme goale. Oameni care au lucrarea Lui de izbăvire în viața lor, oameni care sunt îmbrăcați în haina mântuirii, în haina de sfințenie, cu podoabe sfinte, sunt mulți lupi în piei de oaie. Cine aude să înțeleagă. Creștinul de formă, care are o formă pe din afară, nu-i creștin dacă nu are viața cea nouă în el. După cum statuia unui ostaș nu este ostaș. Trimișii lui Hristos, la fel ca și Hristos, vindecă pe cei cu inima zdrobită. Izbăvește pe cei stăpâniți de draci și îi aduce pe toți rătăciții în casa Tatălui Ceresc. Îi aduce deci în casa Tatălui Ceresc, nu în limitele unei unui cult religios, nu în cadrul unei grupe, unei partide religioase, ci în casa Tatălui Ceresc. Acesta este rostul creștinilor adevărați pe pământ. Ei fac lucrarea pe care a făcut-o Hristos care i-a trimis, lucrare de unitate, nu de dezbinare. Citim deci că Domnul Iisus, după ce i-a încărcat cu putere, i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. A propovădui împărăția lui Dumnezeu înseamnă să aduci pe oameni sub stăpânirea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Niciun creștin adevărat nu este în afara trimiterii Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că niciun creștin adevărat nu are altă chemare pe pământ decât chemarea lui Hristos. Creștin Înseamnă focul lui Hristos pe pământ. În versetul 3, Domnul Isus le dă anumite instrucțiuni ucenicilor lui în misiunea aceasta, după cum citim. Citim versetul 3 din Luca 9. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine.” Iubiți ascultători, este o poruncă limpede și puternică a Domnului Sus, dată ucenicilor Lui când au fost trimiși să propovăduiască împărăția Lui Dumnezeu. Și cum a fost atunci, așa este și astăzi, Evanghelia Lui nu s-a schimbat, calea Lui nu s-a învechit, nimic din ceea ce este firesc nu trebuie luat în lucrarea Lui Dumnezeu. Nu avem voie să luăm nici putere firească, adică toiagul, reprezentată prin toiag, nici traistă, adică strângerea unui câștig, nici pâine, adică hrană străină de cuvântul lui Dumnezeu, nici bani, adică valori firești, nici două haine, adică lucruri de prisos. Vorbind despre locul acesta din Evanghelie, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea Noi suntem răscumpărați de Hristos, dar slujim aurului. Predicăm Evanghelia unuia, dar ne supunem altuia. Cum poți să altora împărăția cerurilor când tu ești legat cu mii de funii de lucrurile pământului? Cum să convingi pe alții de zădărnicia umblării după cele materiale și că ele nu dau fericirea când tu umbli toată ziua ca să strângi cât mai multe valori pământești? Cine te vede, socotește că ți-ai pierdut mințile. Cu gura mărturisești că umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, cum scrie la romani, dar în realitate cu viața numai după ele umbli. Cine să te creadă că sunt periculoase și ți aduc moarte când tu umbli după ele poate chiar mai tare decât ei? Cum să arăți și să ape frumusețea Domnului Isus când tu umbli după frumuseți trecătoare? Și ești robit de ele? Propovăduitorul împărăției lui Dumnezeu trebuie să fie liber în duhul și în trupul lui de lucrurile pământului ca să se poată mișca ușor în lucrare. El este ca un alergător în arenă. Cum ar putea să alerge ca să ia premiul cu poveri în spate? El este ca un salvator al celor care se neacă. Cum ar putea să înnoate cu bagaje în mână? El este ca un luptător. Cum ar putea să se folosească de arme și să câștige biruința când mâinile sunt prinse de atâtea alte lucruri? Să nu luați nimic cu voi pe drum, spune Domnul Isus, decât ce v-am dat eu. Iar eu v-am dat putere de stăpânire peste toți dracii, v-am dat putere ca să vindecați bolile și v-am dat har felurit pentru lucrul meu. Mulțumiți-vă cu ceea ce v-am dat eu. Că-ți este ajuns și puneți-l în lucrare. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L117 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne ajute, iar noi să-i dăm voie să ne ajute să ne verificăm cu multă luare aminte în lumina cuvântului Său. Dacă suntem creștini, deci, aceasta putem să o vedem noi înșine și o văd cei din jurul nostru, după umblarea pe care o avem în fiecare zi, după ce ne este plecată inima. Domnul să facă și noi să primim ca El să facă așa, ca inimile noastre să fie plecate tot mai mult spre El, să fie ridicate spre cele de sus, în așa măsură, încât la venirea Lui să fim, cum zicem noi românii, pe recepție, imediat să-L vedem, să fim luați de El și apoi ridicați la cer unde să împărățim cu El în vecii vecilor. Amin.